Георгій зупинився, прислухався, але не обернувся. Постояв і пішов далі, в темінь. Липинський у санаторії прокидався дуже рано. Його будили сонце і крик чайок. У цій порі не спали лише Жулинські. Микола і Галина щоранку здійснювали свій ранковий заплив. Уранці море було сонне і лагідне. Плавання заспокоювало Георгія, як ніщо інше. Після ранкового запливу він почувався молодим і красивим, розумним і жаданим. Після сніданку море вже було не те, на морській поверхні з'являлися дратівливі хвильки, а у Георгія в душі певні сумніви щодо своєї ідеальності. В обід його неспокій посилювався в такт збуренню моря. Купатися в ньому вже не задавалося, хорошою ідеєю, хвилі плюскали в лице – і збивали з ритму дихання. Обідня пора, спека, розбурхане море і, відповідно, Липинський дражливий і невпевнений в собі. Коли увечері перед сном море заспокоювалося, Георгій трохи охолоджувався, і його долала байдужість до всього. Він лягав у ліжко і читав Діаріуш Величка». Українська діаспора у світі селиться дисперсна – на відміну від єврейської, італійської та китайської. Навіть за кордоном українці не можуть помиритися між собою. Це й не дивно. Головною українською дією на історичному шляху було відділення на всіх рівнях і в усіх сферах. Українська традиційна сім'я, на відміну від російської, ділилася щоразу, як син одружувався – Українська сільська громада ніколи не була монолітною цілісністю з гаслом «один за всіх і всі за одного», як це бувало в російській традиційній общині. Навпаки, вона була простим територіальним об'єднанням окремих сімей, які жили сепаратно і автономно. На противагу моноцентричності російської соціальної піраміди від барина до царя-батюшки українців поліцентричність. Георгій замислився. Колись його мама-філолог казала, для української мови не стільки актуальний об'єднувально-з'єднувальний префікс «з», скільки роз'єднувальний префікс «роз». Головна помилка політичного процесу часів незалежності – виголошення президентської республіки. У росіян завжди був батюшка-цар, а українці його ніколи не мали – навіть якщо формально він існував. Якщо в росіян не буде батюшки царя, вони все одно його собі знайдуть, бо вони без нього не можуть жити. Вони повинні прокинутися вранці, переконані, що він теж прокинувся. Жорстокий, але справедливий. Не жорстокий не є справедливим. Не жорстоким був ліберал Олександр ІІ, який, скасувавши кріпацтво, почав руйнувати імперію, тож його убили. Не жорстокими були Горбачов і Єльцин, які доруйнували імперію. Їх теж убили, щоправда, морально. Українці усе навпаки. Якщо на Олімпії з'явиться щось подібне до царя, вони обов'язково почнуть його закидати камінням, який би він не був. Президентська республіка була б від початку приречена на провал. Щоправда, помилково вважати – Панацеєю парламентську республіку. Демократизм Запорізької Січі не зміг створити у політичному плані нічого путнього українському етатизму притаманна анархічність апріорі. Такі ми є українці. Для того, щоб зрозуміти, в якій іпостасі виживе Україна, треба знову ж таки озирнутися назад. Адже історія повторюється, повторюється за алгоритмом притаманним тому чи іншому народові. Що нам говорить алгоритм української історії? Те, що найголовніша риса української політичної моделі, є її запрограмованість на самознищення. Вона виникає як співіснування несумісного і протилежного. В часи національних піднесень завжди співжили і ворогували несумісні сили. Інститут гетьманства – Інститут демократії Запорозької Січі, Верховна Рада, Адміністрація президента, Петлюра, Скоропадський. І завжди невидимо була присутня третя сила, яка мовчки, спостерігаючи за тим, що діється в Україні, спрямовувала політичну дію у вигідне їй русло. Назва цієї третій силі – Росія. Порядьба між Верховною Радою і адміністрацією президента врешті-решт приведе до самознищення політичної системи України і перемоги вже вкотре. Третій зацікавленої сторони. Цього не станеться лише за однієї умови. Ніч перед Марининою поїздкою до Євдокії Липинський не спав. По-перше, в двох газетках вийшли дві паскудні статейки, які ставили під сумнів Георгієву професійну порядність. Однак більше його хвилювала Євдокія. Він нервувався. О п'ятій ранку Георгій вирішив, що не їде. О шостій він підхопився з ліжка і став збиратися в дорогу. Липинський чекав Марину біля її машини, а та вискочила з корпусу на 15 хвилин пізніше, заспана і похабцем одягнена. Вона тягла за собою малого Данила. «На моїй поїдемо, чи на твоїй?» – замість привітання спитала вона Георгія позіхаючи. «Я ж не самогубець!» – відмовив той і відчинив дверцята своєї красуні машини. «Тільки тихіше на віражах!» – попередила Марина. «Мене закачує». «Та знаю, знаю», – посміхнувся Георгій. «Ще досі пам'ятаю свою першу заригану машину». «Ой, не треба», – попросилася Марина. Обоє згадали, як Георгій на заробленій будзагоні гроші купив машину». Першу поїздку за місто вони здійснили на Денисів день народження, після чого Георгій з Мариною, як найбільш тверезі, розвозили довго і нудно по хатах і гуртожитках своїх друзів. Одних заводячи по руки, інших мало не заносячи на своєму карку. Марину під кінець розвозки так закачала, що при в'їзді у її власний двір вона не витримала. «Ти через цей випадок не вийшла за мене заміж?» – посміхнувся Георгій. «Ага, я тобі ще довго не могла дивитися в очі. Даремно, Моя мама мала хворий жовчний міхур, її також часто нудило. Я це цілком нормально сприйняв». «Так чи інакше, але це була доля. Нам не можна було одружуватися. І ми правильно зробили. З тобою я була б нещаслива. Стала б істеричною, злою, заздрісною і ревнивою бабою. А з Ігорем я розцвіла і як жінка, і як особистість». «Слухай, я давно вже хотів спитати тебе, або Ігоря, ви так майстерно граєте в голубочків. Це щиро? Граємо?» – зевувалася Марина. Ти ж, як і я, овен. Овни не вміють прикидатися. Овни – не артисти. У них на морді написано, чи вони люблять, чи ненавидять. Георгій замислився і автоматично натиснув на газ. Дорога його заспокоювала. «Липинський, я ж просила», – дорікнула Марина. «Я люблю швидкість, тільки не на кримських дорогах». Ой, Георгій її не чув. Він пчав, як несамовитий». Марина зрозуміла, зараз чіпати його не можна, тож на всяк випадок пристебнулася ременем і вп'ялася в дорогу очима. Липинський любив кримські краєвиди. Добре, що в Україні є Крим. Георгій не поділяв думки, що Крим був відданий Україні Хрущовим підпливом емоцій. Це неправда. Хрущов був шоумен і зробив з передачі Криму Україні політичне шоу. Насправді ж у цьому існувала Господарська доцільність, зміна субординації це був розумний прагматичний крок господаря. Жаль, що в Україні руки до Криму не доходять.